Розділ п'ятнадцятий За кілька хвилин Том уже брів по мілководдю, простуючи до Іллінойського берега. Поки вода сягнула йому до пояса, він устиг покрити півдороги, але далі течія не давала йти бродом, і хлопець, упевнено, поплив. До берега лишалося не більш як сто ярдів. Він плив навскіс проти течії і все ж його зносило за водою, куди швидше, ніж він розраховував. Та зрештою він таки дістався до берега і, вибравши зручне низьке місце, виліз із води. Засонувши руку в кишеню куртки, впевнився, що клапуть кори там, і мокрий, як хлющ, рушив крізь зарості понад берегом. Було вже близько десятої години, коли, вийшовши на відкриту місцину проти містечка, Том побачив у затінку дерев і високого берега паровий пором. Кругом було тихо, на небі мерехтіли зорі. Пильно озираючись, він спустився з кручі, ковзнув у воду, за кілька помахів доплив до порома і заліз у човен під кормою, що правив за рятувальну шлюбку. А там простягся на дні під сидіннями і, затамувавши віддих, став чекати. Невдовзі бамкнув тріснутий дзвін і чийсь голос дав команду відчалювати. А в наступну хвилину ніс човна підскочив на хвилі, знятій поромом, і мандрівка почалася. Том радів, що йому так пощастило, бо знав того вечора пором вирушив через річку востаннє. Минуло довгих 12 чи 15 хвилин, колеса порома спинилися, і том, тихенько спустившись за бор човна, потемки поплив до берега. З води він вийшов ярдів на п'ятдесят нижче від порома, боячись потрапити на очі запізнілим пасажирам. Від річки хлопець спобіг глухими завулками і незабаром опинився під парканом позад свого будинку. Перестрибнувши через паркан, він підкрався до прибудови і зазирнув у вікно тітчиної кімнати, Дещо світилося. В кімнаті він побачив тітку, Сіда, Мері і матір Джо Гарпера. Вони сиділи і розмовляли. Між ними й дверима було ліжко. Том підступив до дверей і почав тихенько піднімати клямку. Потім обережно натиснув і двері трохи прочинилися. Він натискав і далі, здригаючись щоразу, коли двері ледь порипували аж поки щілина стала досить широка, щоб він міг пролізти крізь неї навколішки. А тоді просунув голову і тихенько поповз. «Чого це свічка так заблимала?» – мовила тітка Поллі. Том поповз швидше. «Мабуть, двері не зачинені. А вже ж так і є?» «Без кінця в нас якийсь дива. Сіди, іди причини двері». Том зник під ліжком саме вчасно. З хвилину він лежав і відсапувався, а потім підповз до самого краю, звідки міг би дотягнутися до тітчиної ноги. Отож я й кажу, вела далі тітка Поллі. — Він був не лихий хлопчик, а тільки неслух, бешкетник. Як то кажуть, вітер у голові, знаєте. Питати з нього щось то однаково, що з молодого Лушати. Але зла він нікому не хотів, і серце мав предобре. Вона заплакала. Такий самий і мій Джо. Тільки всякі пустощі на думці, так і дивився, де б щось утнути. Та за те, який добрий, лагідний був. А я, прости мене, господи, а я відшмагала його за ті вершки. Геть забула, що сама ж таки вилила їх, бо вони скисли. І тепер я вже ніколи, ніколи не побачу його на цім світі, мого нещасного, скривдженого хлопчика. І місіс Гарпер заридала так гірко, наче в неї розривалося серце. — А мені здається, Томові краще там, де він тепер, — обізвався Сід. — Та, може, коли б він більше шанувався, — Сіде. Том відчув, як грізно блиснули тічені очі, хоча й не міг цього бачити. Ані слова поганого про Тома, його вже немає на світі. Господь Бог сам про нього подбає, а ти можеш не клопотатися, голубе. Ой, місіс Гарпер, я не знаю, як усе це пережити. Просто не знаю, він же був такою втіхою для мене. Дарма, що часом края в моє старе серце. Господь дав, Господь і взяв. Хай благословиться ім'я його. Але ж яке горе! Ой, яке горе! Ще тільки в ту суботу мій Джо стрельнув пістоном просто в мене під носом. А я так ляснула його за це, що він упав на підлогу. Хіба ж я могла знати, що не мене й тижня? О, Боже! Якби це він тепер таке зробив, я б обняла його і поцілувала. Так, так, місіс Гарпер, я розумію ваші почуття, дуже добре розумію. Недалі, як учора вранці, мій том узяв та й напоїв кота антиболем. І той мало не перевернув до гори ногами весь дім. І прости мене, господи, я стукнула бідолашного хлопчика, Наперстком по голові мою нещасну загиблу дитину. Тепер-то йому до всього цього байдуже, але останнє, що я від нього почула, був докір. Та цей спомен виявився надто гірким для старої жінки, і вона змовкла вбита горем. Том тихенько захлипав, більше із жалю до самого себе, аніж до когось іншого. Він чув, що і Мері плакала, час від часу згадуючи його добрим словом. Тепер він як ніколи піднісся у власних очах, а проте тітчине гори так зворушило його, що він ладен був вискочити з-під ліжка і радісно приголомшити її своєю появою. Такі ефектні театральні штуки завжди вабили його, але він стримався і далі лежав тихо, прислухаючись до розмови. Том з окремих фраз зрозумів, що спершу в містечку гадали, ніби вони потонули, коли купалися, але згодом помітили, що пропав плід. А дехто з хлопців згадав, що їхні зниклі товариші казали, мовляв, скоро в містечку почують про них. І розумні голови, зв'язавши все те докупи, дійшли висновку, що хлопці попливли на тому плоті і незабаром об'являться в найближчому містечку вниз по рідці. Але близько полудня плід знайшовся. Його прибило до берега за п'ять чи шість миль нижче за водою. І тоді надія розвіялася. Усе показувало на те, що вони потонули. Бо як ні, то голод пригнав би їх додому ще до ночі або й раніше. А тіл їхніх не знайшли певне тому, що потонули вони на середині річки, на бистрині. Адже хлопці плавали добре, і якби не це, то неодмінно дісталися б до берега. Була середа. І в містечку постановили, якщо до неділі нічого не знайдуть, далі сподіватися марно, і недільного ранку відправлять за опокійний молебен. Почувши це, Том аж здригнувся. Місіс Гарпер, уся в сльозах, попрощалась і зібралася йти. І тут, спонукувані єдиним поривом, обидві осиротілі жінки кинулись в обійми одна одній і перш ніж розійтися, до схочу наплакались. Потім тітка Полі побажала на добраніч Сідові та Мері, куди лагідніше, ніж робила це звичайно. Сід за носом, а Мері пішла гірко плачучи. Тітка Полі стала на коліна і почала молитися за Тома. Та так розчулено і жалісливо, з такою безмежною любов'ю в кожному слові і тремтливому, старечому голосі, що Том ще задовго до кінця тієї молитви мало не плавав у сльозах. Ще й після того, як тітка лягла спати, Тома довелося довгенько ховатися під ліжком, бо стара жінка раз у раз гірко зітхала, скрушно бурмотіла щось про себе, неспокійно крутилася і переверталася. Нарешті вона затихла і лише час від часу глухо стогнала уві вісні. Аж тоді хлопець обережно вибрався з-під ліжка, помало підступив до узголів'я і, прикривши свічку рукою, Став дивитися на сонну тітку. Серце його сповнив жаль до неї. Він дістав з кишені свій сувійчик платанової кори і поклав поруч із свічкою. Але раптом щось спало йому на думку, і він спинився, міркуючи. Та ось обличчя його проясніло, так, наче він дійшов якогось втішного рішення, і, квапливо схопивши ту кору, Том засунув її назад до кишені. Він нахилився, поцілував тітку в зів'ялі уста, а потім тихенько пішов до дверей, причинив їх за собою і взяв на клямку. Хлопець подався назад до перевозу, де о такій пізній годині було вже зовсім безлюдно і сміливо зійшов на пором, знаючи, що там нікого немає, крім сторожа, який забирається на ніч у будку і спить мертвим сном. Він відв'язав від корми човна, заліз у нього і тихенько повеслував проти води, а десь за милю вище від містечка, чим дуже налягаючи на весла, повернув навскоси до протилежного берега. Човен пристав біля самого причалу порома, та й не дивно, бо Томові то була не первина. Йому дуже хотілося захопити човна у полон, це ж було все-таки судно, а отже могло вважатися законною здобиччю піратів. Але він знав, що човен почнуть розшукувати і глядище натраплять на самих піратів. Тому він вийшов на берег і заглибився в ліс. Там він сів і добре перепочив, на превелику силу, переборюючи сон, а тоді рушив знайомою стежкою понад берегом. Ніч уже минала. І коли Том дійшов до обмілини за протокою, на дворі зовсім розвидніло. Він знову відпочив, поки сонце підбилося, в небі щедро позолотило велику річку. Потім зайшов у воду. А незабаром уже стояв геть мокрий на околиці свого табору і чув, як Джо каже. «Ні, Геку, Том вірний товариш, він повернеться. Він не може отак нас покинути, бо знає, що це була б ганьба для пірата». А він надто гордий. Просто він щось замислив. От цікаво тільки що? Ну, а речі, що тепер? Так чи так наші? Хіба ні? Майже наші, Геку. Але ще не зовсім. Там же написано, що вони будуть наші, як він не повернеться до сніданку. А він ось де, театрально вигукнув том і, задоволений справленим враженням, велично вступив у табір. Невдовзі було подано розкішний сніданок, споребрени та риби, і хлопці допалися до нього. За сніданком Том розповів і наплів товаришам про свої нічні пригоди. На той час, як його розповідь дійшла кінця, всі троє почували себе справжніми героями і страшенно пишалися. Потім Том умостився в холодку, щоб поспати до полудня, а решта піратів подалася рибалити і досліджувати острів. Розділ 16. Після обіду вся піратська ватага вирушила шукати черепашачі яйця. Хлопці ходили по піщаній косі, тицяючи дрючками перед себе, і там, де натрапляли на м'яке місце, ставали навколішки і розгрибали руками пісок. Часом вони знаходили в одній ямці по 50-60 яєць. Яйця були білі, зовсім круглі, завбільшки майже з волоський горіх. Того вечора хлопці до поласували яєшнею. Та й у п'ятницю вранці мали добрячий сніданок. Поснідавши, вони побігли на косу і почали з криком вистрибувати й ганятись один за одним, зриваючи з себе одежу, аж поки лишилися зовсім голі. Потім і далі пустуючи, забрели далеко на мілководдя, де течія подекуди вже мало не валила з ніг. І там ще дужче розходилися. Вони то ставали колом, нахилялись і бризкали один на одного, відвертаючи обличчя, щоб не захлинутися, то починали борюкатися, поки переможець занурював суперника з головою, то пірнали всі разом цілим клубком білих ніг і рук, а потім випливали, фиркаючи, відпльовуючись, регочучи й на силу зводячи дух. Добре натомившись, вони вибігали з води, простягалися на сухому гарячому піску і нагортали його на себе, а тоді знов мчали у воду і починали все спочатку. Зрештою, їм спало на думку, що їхня шкіра майже як трикоті лесного кольору. Отже, вони накреслили на піску велике коло, арену, і влаштували цирк, в якому було аж троє клоунів, бо жоден не хотів поступитися товаришам цією принадною роллю. Потім вони подіставали з кишень кульки і завелися грати всіма відомими їм способами, аж поки ця розвага набридла. Джо та Гек знов пішли купатись, а Том не наважився, бо виявив, що, скидаючи штани, ненароком стягнув з ноги, шнурок з кільцями-тріскачками гримучої змії. І тепер не міг збагнути, як це йому без того чудодійного амулета досі не судомило у воді ногу. Він боявся купатись, доки не знайшов своїх тріскачок. Але на той час товариші вже стомилися і хотіли відпочити. Мало-помалу хлопці розбрилися в різні боки, похнюпивши носи і тужно поглядаючи туди, де за широкою річкою дрімало на осонні рідне містечко. Том раптом похопився, що сам того не помічаючи, пише на піску великим пальцем ноги слово Беккі. Квапливо стер його і аж розсердився на себе за таку слабкість. Але потім так само мимоволі написав його знов, знов стер, і щоб уберегтися від дальшої спокуси, пішов скликати товаришів. Та Джо... Зовсім занепав духом І годі було його збадьорити Хлопця поняла така туга за домом Що він уже на силу терпів До очей йому підступали сльози І ладні були бризнути першу ліпшу мить Гек також зажурився Томі сам відчував на серці тягар Проте якомога силкувався не показувати цього Він мав одну таємницю яку до пори не хотів їм звіряти. Але вирішив, якщо цей похмурий бунтівний дух не розвіється сам собою, він таки поділиться нею з товаришами. А тим часом з удаваним захопленням сказав, «А знаєте, хлопці, я певен, що на цьому острові колись уже побували пірати. Треба обстежити його ще раз. Десь тут, напевне, заховано скарб. Що ти скажеш?» «Якщо ми знайдемо трохляву скриньку, повну золота і срібла, а?» Одначе ця перспектива викликала дуже слабке пожвавлення. Та й те згасло без жодного слова у відповідь. Том підкинув ще одну чи дві спокуси, але вони також не мали успіху. Він не знав уже, що й робити. Джо сидів чорний, як хмара, і колупав паличкою пісок. Нарешті він сказав, «Ой, хлопці, ну його все це діло». Я хочу додому. Тут так нудно. Та ні, Джо, з часом ти звикнеш, мовив Том. Глянь, як тут риба ловиться. Не хочу я ловити рибу. Я хочу додому. Слухай, Джо, а де ще так чудово купатися? Набридло купатися. І якось навіть не цікаво, коли ніхто не забороняє. Ні, я таки вернуся додому. Ну і тюгтій, слинєвий. «До мами він захотів!» «Еге ж, до мами! Та й ти б захотів, коли б вона в тебе була!» «І ніяк і я тобі не тюхтій, сам ти слинєвий!» І Джо тихенько зашморгав носом. «Ну що ж, відпустимо цього плаксунчика додому, до його мамуні, правда ж, Геку?» Бідолашна маля так скучила за неї. «То хай собі йде! А тобі ж тут подобається, Геку! От ми залишимось, еге!» «Еге!» – сказав Гек без найменшого запалу. «Я з тобою більш не розмовляю. Ніколи в житті!» – сказав Джо, підводячись. «Так і знай!» – і похмуро пішов одягатися. «Подумаєш, мови в том, кому ти потрібен? Чеши додому, і хай усі з тебе сміються, пірат зашмарканий! А ми з Геком не такі плаксії. Ми лишаємося тут, правда ж, Геку? Нехай собі йде, коли хоче, обійдемось і без нього!» Та попри все те, Томові також було кепсько на душі, і він з тривогою спостерігав, як насуплений Джо одягається. Непокоїло його й те, що Гек так замислено дивиться на Джо і лиховісно мовчить. За хвилину, не озвавшись на прощання ані словом, Джо побрів по мілкому в бік Іллінойського берега. У Тома защеміло серце. Він поглянув на Гека – той не витримав його погляду і похнюпився, а тоді сказав: "Я теж пішов би томи. Якось тут нудно стало, а тепер буде ще гірше. Ходімо й ми, Томе. Ні, ідіть собі, коли так, а я залишаюся. Томе, я таки, мабуть, піду. Ну то йди, хто тебе тримає?" Лег почав збирати розкидану на піску одіж. Потім обізвався знов: "Може й ти пішов би, Томе, подумай, добре?" Ми почекаємо тебе на тому березі. Довго доведеться чекати. Гек понурено поплентав геть. Том стояв, дивився товаришеві вслід, і його поривало бажання відкинути свою гордість і піти й собі. Він сподівався, що хлопці зупиняться, але вони й далі брили по мілководдю. І Тома нараз огорнуло почуття самотності і порожнечі. Він поборов гордість і помчав за товаришами, вигукуючи, «Стійте, стійте! Я хочу вам щось сказати!» Хлопці миттю спинились і обернулися. Підбігши до них, Том почав розповідати про свою таємницю, а вони похмуро слухали, аж поки зрозуміли, що він замислив. А зрозумівши, в захваті видали індіанський бойовий поклик, сказали, що то пречудова штука, і, мовляв, якби він розповів їм одразу, то вони б ні за що не пішли. То він тут таки вигадав якесь пояснення, але насправді він просто боявся, що навіть ця його таємниця не затримає хлопців надовго і приберігав її на кінець. Усі троє весело повернулися на острів і знов заходилися пустувати, без базікаючи про Томів чудовий план і захоплюючись його вигадливістю. Після ситного обіду, який складався з яєчні та риби, Том сказав, що хотів би навчитися курити. Джо підхопив цю думку, мовляв, і він охоче спробував би. Отож Гек змайстрував ще дві люльки і набив їх тютюном. Початківці з роду не курили нічого, крім самокруток з виноградного листя а воно ж тільки щіпає язик і взагалі не вважається справжнім куревом. Вони розляглися на траві, спираючись на лікті, і почали обережно, невпевнено попахкувати люльками. Дим мав неприємний смак і ставав кілком у горлі, але Том сказав, ха, та це ж так просто, якби я знав, то вже б давно навчився. І я теж докинув Джо за іграшки. А скільки разів бувало, дивлюся, як люди курять. Та й думаю, от би собі навчитися, – провадив Том. І гадки не мав, що зможу. То й я так само, скажи, Геку. Ти що, як я таке говорив, правда ж? Ось Гек не дасть Еге е, ж, і не раз. О, а я скільки разів, мовив Том, сотні разів це казав. Одного разу біля різниці, пам'ятаєш, Геку? Тоді ще Боб Теннер там був, і Джонні Міллер, і Джеф Тетчер. Пригадуєш Геку, як я це казав? Геш казав, підтвердив Гек. Це було якраз другого дня після того, як я загубив білу кульку. Ні, перед тим. От бачиш, Джо, мовив Том, Гек пам'ятає. Мабуть, я міг би курити люльку цілий день, заявив Джо. Мене ані трохи не нудить. І мене ні, сказав Том. Я теж би курив хоч цілий день. А от Джеф Течер не зміг би. На що хочете, закладається, Джеф Титчер. Та він би звалився з ніг після другої затяжки. Хай би колись спробував, де йому? Певно, звалився б. І Джонні Міллер. Хотів би я побачити, як Джонні Міллер закурить люльку. Ого, а я б як хотів би, мовив Джо. Іду в заклад, що Джонні Міллер на таке не годин. Та він тільки разочок потягне і беркицне. А таке беркицне. Слухай, Джо, от би наші хлопці зараз подивилися на нас, а то була б штука. А знаєте що? Ми нікому не скажемо, а колись як зберуться всі, я підійду до тебе і спитаю, слухай, Джо, люлька є? Покурити хочеться. А ти мені? Та є, і моя стара, і ще одна. От тільки тютюнець не дуже запашний. Аби міцний, скажу я, і тоді ти дістанеш люльки, і ми спокійнісінько закурюємо. Ото всі витріщать очі. А ж, ну і сміху буде, Томе. От якби це й справді зараз, от якби і що. А коли ми скажемо, що навчилися курити на піратському острові, думаєш, вони не пошкодують, що не були з нами? Ого, ще й як пошкодують. На що хочеш, закладаюся. Розмова точилася далі. Та незабаром вона стала трохи млявою і не дуже доладною. Співрозмовники дедалі надовше змовкали і навдивовижу часто випльовували слину. За їхніми щоками, не би, пробилися джерела, і хлопці ледве встигали відпомповувати справжню повінь під язиком. Проте, незважаючи на всі їхні зусилля, чимало переливалася через край і до горла їм раз у раз підступала нудота. Обидва поблідли і мали жалюгідний вигляд. У Джо з ослаблих пальців випала люлька, а потім і втома. Джерела били дедалі дужче і помпи працювали на повну потужність. Джо кволим голосом промовив «Я загубив свого ножика, мабуть, піду пошукаю». Том, затинаючись, пробелькотів неслухняними губами. Я тобі поможу. Ти йди отуди, а я пошукаю коло струмка. Ні-ні, Геку, ти з нами не ходи, ми самі знайдемо. Отож Гек знову сів у затінку і годину чекав товаришів. Потім йому стало нудно, і він подався їх шукати. Вони були в лісі, далеко один від одного. Обидва дуже бліді. І міцно спали. Але щось підказало Гекові, якщо їх трохи й понудило, то найгірше вже минулося. За вечерею обидва були на диво мовчазні, і вигляд мали знічений. А коли Гек, повечерявши, набив собі люльку і хотів було набити й їм, вони сказали ні, не треба, їм трохи нездужається, певно, з'їли щось недобре за обідом. Десь близько півночі. Джо прокинувся і збудив товаришів. У повітрі відчувалася гнітюча задуха, що не віщувала нічого доброго. Хлопці збилися докупи, і хоч у густій нерухомій задусі й так важко було дихати, присунулися до самого вогнища, немов шукаючи в нього дружні розради. Вони сиділи при нишклі і напружено чогось чекали. В лісі стояла похмура тиша. Поза колом вогнища все потопало в чорній пітьмі. Раптом якийсь тремтливий спалах на мить тьмяно освітив листя дерев і згас. Трохи згодом знов спалахнуло, вже яскравіше, тоді ще раз. А потім у верховітті дерев почувся глухий стоїн, щось шелеснуло, по обличчях хлопців перебіг легенький повів, і вони аж здригнулись на думку, що то майнув повз них сам дух ночі. На якусь хвилину все затихло. Аж раптом неприродно сліпучий спалах обернув ніч на день, і стало виразно видно кожну найменшу травинку біля ніг хлопців та їхні зблідлі перелякані обличчя. «Грізний гуркіт грому!» ніби затинаючись прокотився по небу і з похмурим глухим буркотанням завмер далині. Раптовий подмух холодного вітру зашелестів листям і розкидав навколо багаття пластівці попелу. Ще один сліпучий спалах освітив ліс і в ту ж мить розлігся такий тріск, наче у хлопців над самою головою розкололо верхівки дерев. Потім усе знов огорнула непроглядна темрява, і на жахані пірати ще міцніше притислись один до одного. А ось по листю застукотіли перші важкі краплі дощу. Хоч і до намету гукнув Том, вони підхопились і кинулися в розтіч, спотикаючись на корінні дерев і чіпляючись за пагони дикого винограду. Шалений вітер з ревінням промчався лісом, так що все навколо аж застогнало. Сліпучі спалахи блискавок раз у раз осявали небо. Лунки перекоти грому не змовкали ні на мить. Раптом уперіщила страшна злива, і шалений буревій погнав її по землі суцільною запоною. Хлопці щось гукали один до одного, але їхні голоси заглушувало ревіння вітру та гуркіт грому. Та зрештою всі троє сяк так добулися до намету і сховались під ним, змерзлі, перелякані й мокрі до рубця. Одначе слід було радіти хоча б з того, що вони знову разом в цю лиху годину. Розмовляти вони не могли, бо навіть якби перекричали вітери грім, то все одно нічого б не почули за старого вітрила. А буря все дущала й дущала, і раптом могутній порив вітру зірвав вітрило і поніс його геть. Хлопці схопилися за руки і, спотикаючись, набиваючи собі синці та гулі, помчали до великого дуба на березі річки. Тим часом бойовище стихій було в самому розпалі. Блискавки безперервно осявали небо. І все довкола окреслювалося навдивовижу ясно й чітко, без жодної тіні. Похилені додолу дерева, розбурхана біла відпіни річка, збиті вітром фонтани бризок, обриси високого протилежного берега, що був за стрімкою чередою низьких хмар та скісною заслоною дощу. Раз по раз... Котрийсь із лісових велетнів, не встоявши в тій борні, стріском падав на молодий підлісок, а безнастанні удари грому боляче лунали в вухах, наче якісь оглушливі і страхітливі вибухи. Здавалося, гроза в останньому пориві зібрала всі свої сили і ось-ось знищить весь острів, випалить вогнем, затопить водою по самі верхівки дерев, Змете його з лиця землі І не залишить цілою жодної живої істоти. І все те в одну єдину мить. То була страшна ніч Для трьох безпритульних дітей. Та нарешті битва скінчилась. Ворожі сили відступили, І їхні глухі прокльони та погрози Завмерли вдалині. На острові знов запанував мир. Хлопці повернулися до свого табору Добре таки настрахані, і там побачили, що великий платан, під яким вони ночували, розщепило громовицею. Отож вони знов-таки мали радіти, що на той час їх там не було. Усе в таборі позаливало водою, не минувши й багаття. І з властивою їхньому вікові легковажністю хлопці не подумали спородити над вогнем якийсь захисток. Їм таки було з чого зажуритися. Адже вони геть змокли й тремтіли від холоду. Хлопці не шкодували слів, виливаючи свою досаду, але невдовзі виявилося, що вогонь, лижучи велику колоду, біля якої було розкладено багаття, пробрався під неї, там, де вона вигнулася дугою, не торкаючись землі, і випалив у дереві заглибину з долоні завширшки, що й досі жаріла, не зачеплена водою. Хлопці терпляче роздмухували той жар, підкладаючи сухі трісочки й кору на збирані з попід боків колод, куди не заливав дощ. І врешті, наче здавшись на їхнє умовляння, вогонь зайнявся знову. Вони наклали зверху хмизу, і коли полум'я загуломав у горні, страшенно зраділи. Вони підсушили над вогнем свій варений окіст і наїлися до сита а після того вмостилися коло багаття, аж до ранку хвалькувато просторікували про свою нічну пригоду, бо спати однаково не було де, ані латочки сухою на всьому острові. Коли до них пробилися перші промені сонця, хлопців почала змагати соннота. Вони пішли на піщану косу і повкладалися там. Скоро добряче припекло, і вони знехотя встали й похмуро взялися готувати сніданок. Поївши, вони зовсім охляли, на силу переставляли ноги, і їх знов потягло додому. Том бачив ці тривожні ознаки і почав, як міг розворушувати друзів-піратів, але їх не цікавили ні кульки, ні цирк, ні купання, а нічоїсінько. Тоді він нагадав їм про їхній чудовий таємний план. І це викликало якийсь проблиск радості. Поки він не згас, Том поквапився зацікавити хлопців новою вигадкою. Мовляв, вони на якийсь час перестануть бути піратами і для переміни обернуться на індіанців. Хлопцям це сподобалось, і через кілька хвилин вони були голісінькі, посмуговані з голови до п'ят чорним мулом Мов три зебри, а тоді стрімголов помчали лісом, щоб напасти на англійське поселення. Усі троє, певна річ, були ватагами. Потім вони поділилися на троє ворожих племен і зі страхітливими бойовими покликами наскакували один на одного із засідок і сіяли смерть і тисячами здирали скальпи. То був кривавий день, а отже всі лишилися дуже задоволені ним. Вони зібралися в таборі до вечері, зголоднілі, й радісно збуджені. Але тут виникла одна непередбачена обставина. Ворожі племена не могли сісти до спільної трапези, не замирившись між собою, а укласти таку угоду можна було тільки викоривши люльку миру. Ніякого іншого способу вони зроду не знали. Отож, двоє з індіанців уже майже шкодували що не лишилися піратами. А проте іншого вибору просто не було. І, силкуючись вдавати охоту, обидва зажадали люльку і почали по черзі, як і належить, курити з неї. Зрештою, вони були тільки раді, що перейшли в дикунство, бо щось на цьому таки вигадали. Виявилося, що тепер вони можуть курити потроху і не йдучи шукати загубленого ножика. Їх ще трохи нудило, але без прикрих наслідків. Було б просто нерозумно з їхнього боку не докласти ніяких зусиль, щоб закріпити цей успіх. Отож після вечері обидва знов обережно взяли люльки і цього разу все також обійшлося цілком щасливо. І вечір минув для них якнайкраще. Вони пишалися і раділися цього чи не більше, ніж коли б поздирали скальпи а заразом і шкіру з усіх шести народів. А тепер залишмо їх курити, базікати і вихвалятися, бо вони нам деякий час не будуть потрібні. Розділ сімнадцятий Та ж ніяк не весело було того тихого суботнього надвечір'я у їхньому рідному містечку, вбиті горем, у гірких сльозах всі гарпери та сімейство тітки Полі вбралися в жалобу. Незвична тиша огорнула містечко, хоч, правду кажучи, там завжди було досить тихо. Його жителі робили свої повсякденні справи абияк, майже не розмовляли між собою і часто зітхали. Для школярів суботній відпочинок обернувся справжнім тягарем. Ігри та розваги не тішили їх, і врешті ніхто вже й не заводився гратись. Десь наприкінці дня Беккіт Течер, сама того не помітивши, у тяжкій зажурі, забрила на безлюдне шкільне подвір'я, але й там ніщо не розрадило її, і вона сумно заговорила сама до себе. «Ой, якби в мене лишилася хоч та мідна шишечка, а так я не маю ані дрібнички на згадку про нього». Вона, хлипнувши, проковтнула сльози, а потім спинилась і мовила. Це було саме тут. Ах, коли б це тепер, я б такого не сказала, ні за що в світі не сказала б. Та його більш немає, і я вже ніколи, ніколи, ніколи не побачу його. Ця думка остаточно зломила дівчинку, і вона пішла вся в сльозах. А трохи згодом коло школи з'явилася купка хлопців та дівчаток, товаришів Тома й Джо. Вони спинилися біля огорожі і стали дивитись на подвір'я, мало непобожно згадуючи, що і як робив та казав Том, коли вони бачили його востанє, і як Джо казав те й те, звичайнісінькі дрібниці, що тепер здавались, сповненими лиховісного пророчого сенсу. І кожен показував точне місце, де стояли тоді зниклі хлопці, і додавав щось у такому роді. А я, мовляв, стояв якраз тут, де стою тепер, а він зовсім поруч. Ну, точнісінько, ось де ти стоїш. А тоді він отак посміхнувся, і в мене ніби ж урвалось щось у середині, так стало страшно. Але ж тоді я й подумати не міг, що це означало, тільки тепер зрозумів. Потім засперечалися про те, Хто бачив хлопців останній? І багато хто заявляв права на цю сумну честь, підкріплюючи їх доказами, здебільшого не дуже переконливими. А коли врешті було остаточно визначено, хто справді останній бачив бідолашних хлопців живих, ті щасливці враз набули якоїсь особливої поважності, і всі інші витріщалися на них і заздрили. Один невдаха, не маючи за душею ніякого кращого спомену, з видимою гордістю оголосив, «А мене, Томсойр, одного разу добряче відлупцював!» Але ця спроба уславитися не мала успіху. Таким могли похвалитися мало не всі хлопці в містечку. І це дуже знецінювало його відзнаку. Невдовзі школярі помалу пішли собі, і далі побожно згадуючи загиблих героїв притишеними голосами. Наступного ранку, коли скінчилися заняття в недільній школі, церковний дзвін забамкав не так, як звичайно, а сумно й зловісно. Неділя випала тиха, і той жалобний подзвін дуже пасував до задумливого смутку, що панував у природі. Городяни, Почали сходитися до церкви, затримуючись на часинку при вході, щоб пошипки обмінятися думками про сумну подію. Але в самій церкві ніхто не перешіптувався, і тишу порушувала тільки похмуре шелестіння суконь, коли жінки проходили на свої місця. Ніхто не міг пригадати, чи було, коли в тій невеличкій церкві так велелюдно. Нарешті запала напружена очікувальна тиша. І на порозі з'явилися тітка Поллі, сід мері, а за ними сім'я гарперів, усі в глибокій жалобі. І всі, хто був у церкві, і сам старий пастир, шанобливо підвелись і стояли, поки нещасні родичі пройшли вперед і сіли. Знову все затихло. Лише подекуди часом чути було приглушене ридання. І тоді священник простер руки і почав молитву. Розчулино заспівали гімн, потім священник проголосив «Я є воскресіння і життя» і звернувся із словом до пастви. Згадуючи про загиблих хлопців, святий отець наділив їх такими чеснотами, принадами, рідкісними здібностями, що кожен з присутніх, беручи на віру їхні портрети, з ярким жалем думав, як він завжди помилявся щодо тих бідолах і завжди бачив у них самі вади та хиби. Священник навів чимало зворушливих випадків із життя небіщиків, що яскраво розкривали їхні лагідні, великодушні вдачі. І тільки тепер люди зрозуміли, які то справді були прекрасні, благородні вчинки, і скрушно згадували, що свого часу тівчинки здавалися їм обурливими, зухвалими, гідними хіба що доброго ременя. В міру того, як священник говорив, уся паства дедалі дужче розчулювалась. Аж поки всіх так пройняло, що до плачу згорьованих родичів долучився цілий хор нестримних ридань, і навіть сам пастер дав волю своїм почуттям і заплакав просто на кафедрі. Раптом на хорах почувся якийсь рух, але ніхто того не помітив. А за хвилину рипнули церковні двері. Священник підвів зволожені очі від хусточки і прикипів до місця. Спершу одна пара очей, потім ще одна простежила за його поглядом, а потім усі, хто був у церкві, немов охоплені єдиним поривом, повставали з місць і вражено дивились, на трьох небіщиків, які виступали проходом. Том на чолі, за ним Джо, а позаду – знічений розгублений гек у своєму неподобному дранті. Весь той час вони сиділи на порожніх хорах, слухаючи заупокійну відправу по самих собі. Тітка Поллі, Мері і Гарпери, кинулися до своїх воскреслих страдників, обсипали їх поцілунками, славлячи Бога за їхній порятунок, а тим часом самотній гек стояв ні всих, ні в тих, не знаючи, що йому робити і де сховатися від неприязних поглядів, що їх кидали на нього багато городян. Трохи повагавшись, він рушив був до дверей, щоб непомітно чкурнути геть, але Том схопив його за руку і сказав – Тітонько Полі, так нечесно. Треба, щоб хтось порадів і гекові. Ну, звісно, що порадіють. Я перша рада бачити його, сердешного сирітку. Та дбайлива увага й лагідні слова тітки Полі тільки ще дужче збентежили гека. Раптом священник щодуху заволав: "Воздаймо хвалу Всевишньому за Його ласку, від щирого серця заспіваємо Йому славу!" І всі разом заспівали. Потужно й урочисто лунали під склепінням церкви звуки старовинного подячного гімну, а великий пірат Том Соєр дивився на заздрісні очі товаришів навколо себе і у душі визнавав що то найщасливіша хвилина в його житті. Виходячи юрбою з церкви, обморочені парафіяни казали один одному, що залюбки дали б обдурити себе ще раз, якби тільки знов почути такі чудові співи. Том дістав того дня стільки стусанів і поцілунків, залежно від настрою тітки Поллі, Скільки навряд чи перепадало йому за цілий рік. І сам не знав, у що вона вкладає більше любові до нього та вдячності Богові – в стусани чи в поцілунки.